og på to Og hovedet, og de, hovedet der, her her, Hvorfor flyder det med stoffer i restaurationsbranchen? Hvor mange gør det egentlig på arbejdspladsen? Og hvad gør man, når man ender i et misbrug på grund af et alt for stressende arbejdskultur? Du har måske selv været tjener, bestilt en drink hos en presset bartender, eller spist på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her? I det her program vil jeg tage dig igennem restaurantbranchen's aller værste arbejdsforhold, vildeste venskaber og kampen om de fede drikkepenge. det vil jeg invitere to gæster med ind og forsøge at skabe den stemning, der opstår, når den aller sidste gæst er gået. Jeg har nemlig et ønske om, at du. Din ven, kæreste eller barn kan træde ind i den her branche og være langt bedre udrustet, end jeg var. Mit navn er Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med restaurantbranchen på grund af et misbrug af sofa. I dag har jeg fået Victoria og Thomas fra selskab. Velkommen til jer. Tak skal du have. Vi skal lige høre jer og se, inden vi går i gang med dagens emne. Victoria, du får faktisk anden pladsen som den gæst, der har været i branchen i allerlængst tid, for du har nemlig været i branchen i hele 12 år. Og i den tid har du formået at både at være restaurantmanager, tjenere, bartender og barmanager. Og der jeg spurgte dig, hvilke steder du har arbejdet, skrev du for mange steder til at nævne, men hovedsageligt har det været hos en større anerkendt koncern, og så har du også været i hotelbranchen. Og øh, som jeg spørger alle, så skal jeg jo også spørge dig, er du stadigvæk i branchen? Det yeah. er Thomas. Thomas, yeah. du har været en del af i branchen, du har nemlig været otte år også. Og øh, du har næsten haft alle hatte på, for du har både været opvasker, bartender, barschef og tjener, og du har primært været det på nok, hvad jeg vil mene, var Københavns bedste og mest hypede cocktailbar og restauranter, du kan finde ud af byen. Øh, jeg kender i hvert fald alle de steder, du nævnte. Så øh, er du stadigvæk i branchen? Jeg har stadig en fod indenfor. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg har også prøvet at slå op, men ligesom en kæreste, som ser for godt ud, så kan man ikke sige nej til hende. Eller det er det. Jeg er her stadig, ja. i hvert fald. Det er ikke kæreste effekten ikke? Ja. Man ja. er altid tilbage. <laughs> okay, det skal faktisk i siges. Det er ikke noget, jeg har nævnt i de andre programmer, men grund til at jeg faktisk bede os mig og jeg gæster om ikke at nævne navne på de steder, vi har arbejdet, er fordi, at jeg ved, at i restaurantbranchen er der noget, der hedder en blacklist. Og det betyder, at hvis du kommer til at sige noget dårligt om nogle af de steder, du har arbejdet, så kommer du på en helt lang liste, så der er alle mulige andre steder, der faktisk heller ikke gider ansætte dig. Og øh, ligesom jeg tog som stadigvæk gav branchen, er vi jo ikke ude på at gøre jer arbejdsløse. Men i dag er det et helt vildt særligt afsnit, fordi det faktisk var episoden, der gjorde, at hele grundlaget for den her podcast er blevet lavet. Vi skal nemlig snakke om misbrug af stoffer på arbejdspladsen, som jeg ved, at vi alle tre kan skrive under på, at vi har haft. Så øh, virkelig tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med, og tusind tak til dig, der lytter. Som sagt, i det her afsnit, som du måske også kan se dig, der lytter med, så hedder det her afsnit uh, Snitter til dessert, som er en anden måde at sige på, at der skal være lidt uh, kokain til dessert. Og inden jeg startede den her branche, havde jeg godt hørt rygter, set film og dokumentar om, at i den her branche er der noget, der ligesom bliver ved med at gå igennem i alle de her ting, og det er stofferne. Dog gik der alligevel tre år for mig som fuldtidstjener, før jeg selv opdagede at, og stiftede bekendtskab med det også egentlig, så da jeg ligesom åbnede døren ind til det her rum, så jeg altså branchen med, med helt nye øjne, da jeg fandt ud af, hvordan det egentlig var, at hjulene på bussen drev rundt. Og det var fordi, at folk var påvirket, enten inden, under eller efter service. For eksempel kan jeg huske, at jeg altid undrer mig over, hvordan kokene kunne køre seks arbejdsdage i af 15 timers vagter, og stadigvæk være dem, der lukkede koldtøjboks kl. 8 om morgenen, og hvordan tjenerne kunne komme direkte fra byen på arbejde, og stadigvæk virke som et sammensat menneske, at være dem, der alligevel kørte den allerbedste service i løbet af aften og for mig var det faktisk helt tilfældigt, at jeg fandt ud af, at det her fandt sted. Fordi jeg troede bare en aften, hvor vi dræk efter service, at jeg skulle på toilettet med nogle veninder, as you do. Og lige pludselig, så står vi 10 mennesker derude, og så bliver der ellers bare legnet hvide larver op, som jeg har lyst til at kalde dem, og dyppet fingrene ned i nogle poser, der er fyldt med krystaller, som jeg så er som virkelig var sådan en... Hvor Det er ikke bare på film, det her foregår. Så derfor kommer mit allerførste spørgsmål til jer. Og Thomas, jeg har lyst til at starte med dig. Yeah. Hvornår gik det op for dig, at de her ting egentlig fandt sted? Det gik faktisk rimelig hurtigt, fordi at jeg kommer måske lidt ind anderledes, fordi jeg solgte faktisk stoffer, inden jeg startede i restaurationsbranchen. Okay. Og min... Way out i gåseøjne var at starte i restaurationsbranchen, så jeg havde en kæreste, som sagde, nu skal du få dig et rigtigt arbejde. Ja, okay. Og så startede jeg i restaurationsbranchen, og der kunne jeg godt se, okay det er jo ikke meget anderledes, end, end hvad jeg vant til i forvejen. Nej, jeg skulle da lige at sige, at det var da bare være sådan et DBA-sted eller loppemarkedet. Lige præcis. Ja. Så det var sådan lidt en negativ effekt på... At least you tried. Ja. Yeah. <laughs> hvad, øh, hvad med dig, Victoria? Var det noget, du opsøgte selv, eller var det noget, du fik tilbudt? Jeg tror, at det var lidt noget, jeg selv fik ind til det. Hvad betyder det? Det betyder, at øh, jeg har arbejdet i branche i mange år. Jeg fandt nogle mennesker, som hurtigt følte lidt den samme vibe, som jeg gjorde. Øh, og der endte jeg også lidt med at blive, hvad kan man sige, skyldig i at få nogle mennesker i. I den her fælde som jeg gjorde... Fordi restaurationsbrængelse er et meget nemt sted. Men hvad er det her for en vej, du snakker om, som du havde, som du kunne genkende til andre også havde? Det med, når du er ung. Mm. Du, kommer, du får lov til at være det, Du får lov til at være noget stort. Du får at vide, at du, ah, bare, bare, du kan alt muligt. Men så bliver det bare nemmere, når der kommer drugs, der kommer alkohol. Og jeg har nok også været en af dem, som har hjulpet dem med at gøre det. Altså, du ligesom har været en get-go for at, være, at gøre det lidt og tilgængeligt for andre, der også var samme sted som dig? Det vil jeg mene. Hvorfor startede det egentlig for jer? Hvis jeg må starte? Jeg vil sige, jeg var allerede godt i gang, ja. da jeg startede. Det vil jeg høre. <laughs> ja. Men øh, jeg, jeg startede på en, på en cocktailbar, som den åbnede faktisk klokken 6, og det blev bare til fest fest og lukkede klokken 3. Så det lå allerede rimelig meget i kortene, at det passer mm. rimelig godt ind, og det skal også siges, at jeg startede som opvasker og afryder, som måske for mange ikke er det mest spændende arbejde. Så på den måde så var det lidt sjovere lige at tage en snit en gang imellem, når man er ude i opvasken, jeg kunne lige løbe lidt hurtigere og være ja, helt kæft du en... hurtig, man har helt god til at arbejde. Ja, tak chef. <laughs> det er jo lige det der er ved at så kan du være hurtigere, du mm. kan have lidt mere og du kan stå for alle andre mennesker. Bam bam ja. bam her er jeg over hele skibet. Ikke? Men hvad er det mm. for en følelse? I sidder tilbage med, når I netop har været ude og tage de her stoffer på arbejdspladsen? Det er en ting, som jeg virkelig helt ærlig, jeg kan være søvnløs over nogle netter, For jeg har også set nogle mennesker, som ville have gået ned på grund af det. Men jeg er et menneske, som, som jeg kan køre min egen vej, jeg gør, hvad, hvad jeg har lyst til. Men jeg har da virkelig også set nogle mennesker gå ned med flad over det. Altså, det er, en, det er en hård branche. Hvilke tanker og overvejelser gjorde jeg egentlig, første gang det blev tilbudt? eller første gang, at I blev inviteret med til den her fest. Altså, jeg får sådan lidt den der flashback til Zabba-filmen, sådan der, vil du være med i hulmule-agtet, oh, ja. ikke? Skal Forstår du være med her? Ja, nej, lige præcis. Hvad var det for nogle tanker, I gjorde, jeg, inden at I endte der? Jeg har lidt for min synsvinkel, jeg gjorde har gjort mig sgu ikke nogle tanker. Branchen er hurtig. Alt går meget hurtigt i branchen. Og især når du er ung, tænker du rigtig over det, så er du bare med i det. Det er det sådan lidt, hvis du er blevet kastet over og så der kommer en redningsvest, og de har den her redningsvest, og så stofferne for eksempel, og det er det, der gør, du ligesom Absolut. overlever. Lige Absolut. Mm. Absolut. Vi kalder den nedbremsen. nødbremsen hedder den i min vennegruppe. Når man lige blevet, er det bliver for fuld, så trækker du lige... Jeg har også hørt, at nogen <laughs> kalder, det, kalder det snydekoder. Ja, præcis. Ja, er det det også rigtigt jo, jo, jo. kært barn har mange navne. Ja. Ja. Jeg kan godt huske faktisk første gang, jeg hørte de der kodeord, inden jeg vidste, at det var noget, der fandt sted. Så når folk sad og snakker om snydekoder her bare sådan, sims. Jeg var sådan, jeg var sådan overhovedet hvad det er, I jeg, jeg var bare sådan, ja, ja, men gad jo ikke sidde sidde via krum, så jeg var bare sådan, ja, jeg brugte sygt mange smidekoder. <laughs> og folk var sådan, oh, kæft, hun er babbet af <laughs> en der, der, Og jeg har bare siddet mother load, mother <laughs> <laughs> Men øhm, var det, I føle for nogle rammer, der var sat for jer, der gjorde, at det her var noget, man ikke stillede spørgsmålstegn til? For det følte jeg i hvert fald ikke, at det var. Jeg føler i hvert fald, at det var sådan en her vil du have det her, mm. og så sagde man bare, ja tak, som man gør med alle mulige andre ting i den branche. Ikke? Ja. Mm. Jeg har et eksempel på, så da jeg det første sted, hvor jeg opvasker og afryder, så ham der ligesom lærer mig op, som er bartender, som jeg ser vildt meget op til, så fortæller jeg ham ligesom, hey, jeg har så mange gram i min taske. Mm. Og han er bare med det samme, okay, fuld på, lad os gå ud og tage en. Og det ender faktisk også med, at han hjælper med at afsætte, de her ting. Nå. Så jeg tror, at det er sådan mange steder, at det bare er normalen. Eller lige så snart tabudet ligesom bliver brudt mellem, så det kan godt være, at det er anspændt til at starte med, eller folk sådan holder det lidt hemmeligt. Men lige så snart den dør er åbnet, mm -hmm. så er der ingen skjul på det, tror jeg. Nå. Især med, at der er mange unge, der kommer ind i reservationsbranchen, og de får deres første vagt. De får to vagter. De får ikke nogen penge for det, men de finder ud af, hvor sjovt, at det mm. kan være dernede. I forhold til min steder, hvor jeg har arbejdet, der har jeg også set, den meget lem nokke Metode for at få unge ind. Hey, vi har det sjovt her. Se, hvad vi kan gøre. Se, hvad du kan finde ud af. Bam, bam, bam, bam, bam. Men også fordi der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn til, hvorfor eller hvordan folk har det sjovt, når de lige har præcis. det sjovt, vel? Lige præcis. Så vil man jo bare gerne være en del af festen. Man og... tror bare, åh, oh, vi er bare hype. Og det er bare sådan, ja. branchen er. Bom, bom, ja. Men så finder man ud af, at det skulle ikke lige sådan, branchen er. Jeg skulle forberede mig til den her snak, vi tre vi skal have i dag. Der sad jeg tænkte over, hvorfor det var, at det måske fylder lidt mere i den her branche, end det gør i... Nu aner jeg det jo ikke, for jeg er ikke sygeplejerske, men jeg forestiller mig ikke, at det er noget, sygeplejerskerne gør i Nordmær, når de bare arbejder. Nok ikke. But, Let's hope Ja, yeah, but I don't know. <laughs> <laughs> og der sad jeg tænke tænkte på, hvorfor det var, at det er så lidt tilgængeligt i den her branche, og hvorfor det, er, at det fylder så meget, som det gør... Og det er vigtigt at sige, at når jeg kommer med en udmelding omkring, at det, det fylder så meget, som det gør, så skal jeg vedkommende, der lytter med, vide, at det ikke er fordi, at jeg har været et sted, hvor det fyldte meget. Det Igen, Victoria, du har været i branchen i, i 12 år. Thomas, du har været den i 8. Jeg har også været i den i 8. Og vi har alligevel været samtlige forskellige steder. Og alligevel er det noget, vi alle sammen, eller alle tre, kan ikke genkende til. Mm. Men jeg så og tænker over, hvad det er for nogle rammer, der bliver skabt. Og for mig tror jeg, at det var sådan en blanding af, at... Dit arbejde er hver dag at sørge for, at gæsterne har en fest. Og det bare er fucking nice at Og være der. Og det bliver der. dit liv. Ja, lige præcis. Det bliver dit liv at sørge for, at andre mennesker har det godt. Og når du har gået igennem en meget lang vagt på 12 timer, oh, du træder dig selv, du ikke gider mere, så det er så altså en meget nem løsning lige at få det godt på. Ja, helt vildt. Jeg føler i hvert fald, at når jeg har taget nogle stoffer, er jeg også blevet bedøvet en lille bitte smule følelsesmæssigt. Og det er jo... Det har vi også snakket om tidligere, men der er jo en sindssygt hård tone på de her arbejdspladser. Der er en sindssygt hård kultur. Så for mig var det ligesom også en eller anden måde, som et svær, eller nej, skjold, siger man. Skjold. Mm. Eller spejl. Okay. spejl. Det har jeg taget ind på. <laughs> ej, ej. Ej, ja, tak. Sorrow, man. Sorry. see you. Men... Når man tager stoffer, så, så bliver man mere selvsikker, man får noget mere selvværd, man, man bliver lige 10 cm højere, ikke? Så det er ligesom også en måde mod de her mennesker, som råbte, om jeg havde lort i hovedet, til at være bare sådan, ej, nu holder du fandme kæft, og nu sætter du dig ned, Så jeg kunne ikke finde ud af, om det var mere det der med, at jeg skulle skabe en fest i løbet af, af når jeg var på arbejde, eller det var fordi, at, at det var en stressende arbejdskultur at være i. Men det er det jo. Det er mega stressende at arbejde i den her branche. Mega stressende. Du har for din køkkenside, du skal få at vide, du, du, du, du skal være sådan. Så har du din restaurantchefer, hvor du får at vide, du skal være sådan. Du har din barmanager, du har dine normale managers, du har runner, du har alt muligt. Det er en ualmindelig stressende branche at være i. Så jeg kan da også godt forstå, hvorfor man vælger at gøre, som man gør. Mm -hmm. Fordi i branchen, så er det jo også, det bliver også meget hurtigt til, efter man har været på arbejde, selvom man først har fik kl. 12, og man ved, man smider kl. 10 dagen efter, så sidder man stadig på klokken 6 nede på den lokale bar. Ja, fordi du, altså du bliver taget af branchen, du bliver ødelagt af branchen. Jeg mindes i hvert fald, at når jeg fik fri fra arbejde, så fik jeg jo fri, når mine andre venner, lad os nu sige, man var på arbejde en fredag, så fik jeg fri, ved klokken to? Så vil mine venner, der var taget i byen, de ville jo allerede begynde at snakke om at tage hjem på det tidspunkt, ikke? hvor jeg jo så først skulle ud. Så for ligesom at komme op på det niveau, så skulle man jo netop bruge de der snudekoder for ligesom at være en del af flokken og være en del af festen. Og hvis man så ikke kunne være en del af den fest, så endte det jo bare med, at man gjorde det med dem, der var på arbejde. Og de alle sammen havde gjort det, mens de var på arbejde. Så det var jo bare en fest, der var startet på arbejde, der fortsatte. Og de fester, der starter klokken to-tre stykker? Ja, om natten. Ja, der er som regel stoffer ved. Ja. og hvis, hvis du siger noget, noget, noget andet, så lyver, du enten Jamen, nej, men altså, så lyver du for dig selv, for det, det er det, der sker, der er ikke nogen, der kan holde sig vågen. Og det ved vi så klart, alle ja, det er ikke, ikke efter, at man har været på arbejde i sådan noget, timer. Hvis du kører, ja, ja, kører en 12-timers vagt, og, ja. og så tager ud wow, og feste, og luger voksen i det gør du ikke uden. Det Hvordan oplevede egentlig, at det har blevet talt om på arbejdspladsen? Det er lidt tabubelagt. Føler jeg i hvert fald, at det ikke er noget, man snakker sådan vanvittigt omlyst om, medmindre du har nogle venner, eller du har nogen, som du er tætte med, eller har arbejdet sammen med. Så kan det godt være, at du nikker sådan genkendende, eller sådan smilende til hinanden, af jeg skal lige ud, og hvad, hvad kalder du det? Okay. Nødkoder. Ja, jeg skal lige ud af hans nødkoder. Jeg skal lige ud af trækken nødbremsen og sådan noget der. Ja. Ja. Men udover det, så føler jeg, at det er noget, der er lagt låg på. Så jeg forstår godt, at der går tre år for dig, før at du lægger mærke til det. Mm. Men lige så snart du har set det, eller lige så snart du ligesom kan kende, okay, mm. han har en svedig næse, eller hans på yeah. er store, så ja, er du sådan, okay. Ja, han lidt mere shaky, han er. Ja, og han er der godt okay, yeah, ja, ikke fart på ham. Oh, wow. han, han plejer at være så dårlig. Så, hvad så hvad nu tager du det op, og altså, ja. det tager du ikke at gøre anset. It. jeg var en jeg kom mm. jeg var i Kølbyen efter jeg havde stiftet bekendtskab med det, var jeg bare sådan you all guys hurt yeah, yes, right? yes, Okay, så so vi mødtes alle sammen her nu. <laughs> jeg var bare sådan What, det er derfor, i kan blive ved til klokken 6 om morgenen, og jeg ja. sad svumpet klokken 3. <laughs> <Ja>. <laughs> sådan shit, man. Ja, der er virkelig ret at man når lige pludselig mærker, at en kæber, der kører større populær, folk der mm. begynder at Folk der står og har lidt tekst med deres hænder, og hele tiden skal jeg røre ja. og nuller og noget. Vi er alle lidt ja. sure, Lige ja. øh, lidt Negative, men så skal de lige i gang igen, og så, uh, så er de lige pludselig gode igen. Ja. Altså. Eller alligevel så om sommeren gik og snøftede, som om de var ja. forkølet for oh, ja, Jeg har allergi, men der er ikke noget allergi lige nu. Så. Oh. Oh. Kolumbianske høffek. Kolumbiansygdom <laughs> hedder det. <laughs> Ej, men for helvede, man. <laughs> um, jeg føler egentlig, at når du først er inde i uh, The Lingo, mm. og folk godt ved, at sådan, okay, du er en, der gør det, og du er en, der gør det, og hun gør det. Så, så er det ligesom, der er en klub inde i den her åbne klub. Et åbne klub. Absolut. Um, Absolut. Men så føler jeg også, at den tone, der så er i den lukkede klub i klubben er det meget sådan en barbing Altså jeg føler ikke at det var noget folk snakkede om som om at det var farligt det eller ulovligt. Ej, Nej, jamen, overhovedet. det er et kæmpe problem det. Den, det var ja. lidt som om at når man finder den her gruppe, så finder man ud af okay, det er os der kører en god service. Det er os der løser ligesom ligesom det problemet. Vi er styr på det. Ja. ja, er det ikke forfærdeligt? Ja, ja, det er så giftigt. Ja. Altså, og det er så forkert på alle måder. Men et jeg følte noget. mig i hvert fald som en af de populære piger lige pludselig og her. Ja, mm. virkelig. Og så der med at man Lige pludselig vidste noget, de andre ikke vidste. Nogle gange har jeg også siddet med en følelse af, at jeg faktisk blev mere hej på hemmeligheden, end jeg egentlig gjorde af stofferne. Mm. Altså, jeg synes, at det mm. var fedt, det der med, hvem hæver penge, og hvem skal ud og hente og ud på toilettet. Og så stod man med en eller anden der, og så fik man lige en snak der, og du ved, der at for mig var det... The high, mm -hmm. i stedet for bare at gøre det, fordi så når det så var gjort, så var det sådan, jamen, så er vi ligesom over det, ingenting Det ja. var hele spændingen op til, der gjorde det fucking spændende. Men det er også, også det, der er farligt, venner. Og jeg kommer så lige med en indskudssætning også. Den ros, du får af kokain, mm. så vild er den heller ikke. Altså, det er den ikke. <laughs> Nej, det er den, mor, ikke. Altså, den bliver mor, spillet ikke. op til, eller Don Corleone, han sidder og sniver, han, wow, han har det så vildt og sådan noget. Mm. Sådan er det slet ikke. Men det kan ja, jeg faktisk huske, at altså, som... ellers det føler jeg i hvert fald. Jeg føler ikke, at den er så hissig som altså, den bliver jeg, jeg vil også ud til det er en ting, man tror, man bliver stor, man tror, man bliver god, men det ødelægger dig selv. det ødelægger alt, hvad du rører ved. Ja, det gør det virkelig, men også det der med, som du siger, Thomas, Men den her ros man får. For jeg kan huske, at nogen af de første, eller når jeg så nogen, der skulle prøve det for første gang på arbejdspladsen, så kom de jo tilbage helt... Øh... Nå, var det bare det? Ja. Altså, fordi man får det opbygget til, at det er sådan, det er helt vildt, og det det, det, var det sådan. Og sådan... Og nu siger jeg det eneste et gåsetegn, fordi det er et oh. <laughs> Det er Problem. Det er et problem. Det lydprogram, og folk kan ikke se, hvad jeg gør. Men det er, at det, er sådan, det giver dig bare lige 10% mere selvtillid. Musikken lyder lige det bedre, og du bliver lige det hurtigere. Men for mig var... lige vende bordet lidt hurtigere. Ja, Men for mig var rosen de komplimenter, jeg fik. Når jeg var på det. Mm. Det var det der med mm. gæster, der syntes, jeg var for fed, og min chef aldrig havde syntes, at jeg har været ja, bedre, når jeg ja, har været på arbejde. Ja, tak. Det var det kick, jeg fik ud af det. Ja, tak. Det var egentlig ikke den der selve Det var det nok også. Altså, sådan, det en udelukker ikke. Det Men ender. det var også lige der, mit problem startede. Mm. Jeg troede, jeg var bedre på arbejde. Jeg troede, at jeg kunne mere. Jeg troede, jeg var, mere, øhm. jeg troede, jeg var større i det. Mere værdsandt, end jeg i virkeligheden var. Ja, det jeg, bare jeg på stod den. op i mit eget og tænkte... Du har bare styr på det. Ja, og det har man bare ikke. Overhovedet ikke, på ingen som helst måde. Jeg har mistet to meget, meget gode arbejder på grund af det. Det er en dyr pris at betale for en tur i himlen i, i 30 sekunder, ikke? Lige præcis. Må jeg spørge dig, Victoria, når du, når du siger mistet? Mm. Hvor alvorlig snakker er vi mistet? Jeg blev decideret fyret på grund af det. Okay. Ja. Right på det, du siger, Vik, med mm. at det måske har taget overhånd, du siger jeg måske for at være høflig, men det lyder det som om, at det gjorde, mm. hvilket det også gjorde for mig. Mm. Men noget, som jeg har snakket meget med mine venner og tidligere kolleger om efterfølgende, var, at da jeg nok i realiteten vidste, at mit forbrug var blevet til et misbrug, blev jeg ved med at spejle mig selv i mine kollegaer på arbejdspladsen og alle andre, jeg tog stoffer med ude i byen, som så ud til at klare sig helt vildt godt. Altså, hvis de kunne tage stoffer til klokken 10 om morgenen og have en kæreste og gå på uni og have en masse seje venner og alligevel være sted torsdag, fredag, lørdag, sådan, så kunne jeg fandme også godt. Og så havde jeg jo nok ikke et problem. Så okay. må man jo bare lige rive op i sig selv, ikke? Men da jeg så finder ud af, at folk jo faktisk havde det af helvedes til, apropos den har snakket vi tre vi sidder og har nu, hvor vi jo kan igenkende til, at vi havde det dårligt i den periode, kunne jeg virkelig godt have brugt, at der var den her samtale, hvor der var nogen, der sagde, nej, nej, jeg lever også på en løgn lige nu. Man ved, der er noget, der er et problem lige så snart, man begynder at holde det hemmeligt. Det der med, fordi det var, det var nemlig noget, jeg holdt hemmeligt. Det var noget, jeg stoppede med. Det der med, det startede med, at man gjorde det med ens venner, og man havde det sjovt, når man tog i byen, og det ene og det andet. Og lige pludselig var det... Det var kun fredag ja, og lørdag. Så, ja, så blev det tirsdag, og så blev det onsdag, og så blev det torsdag, og så kører weekenden igen, ikke? og så kører maskinen ligesom bare. Og jeg tror godt, at jeg kunne have brugt det, der var nogen, der sagde til mig, at man godt kan være misbruger og narkoman, uden at være en hjemløs på Eastergade. Helt klart. Og det er jo en lodret løg, vil ja. jeg sige. Så jeg, jeg siger jeg klart og tydeligt her, at jeg er en narkoman. Jeg har stadig en fin lejlighed, og jeg har... Okay, jeg har så ikke noget arbejde lige nu. <laughs> men jeg har været i arbejde, jeg har med i arbejde de sidste år. Og jeg har det okay, men jeg er stadig en narkoman. Ja. Og det er virkelig vigtigt, at folk ligesom åbner øjnene op for... Der er selvfølgelig, du kan ikke bare måle det på, okay, du tager øh, et gram coke om dagen, derfor har du en Men når det ligesom begynder at gå ud over alle mulige andre aspekter i dit liv, så bliver du nødt til at se indad. Ja. Så når det ikke længere er recreational, eller du bare gør det, fordi du er ude, når du begynder at tage det under arbejde eller før arbejde til så skal du begynde at kigge indad. Ja. Og heldigvis er vi så privilegerede, at vi bor i Danmark, så der er rigtig, mange. Der ja. er rigtig meget hjælp at hente. Ja, men bare lige for at um, clarify, har I gjort det, mens I var på arbejde? Massen. Mange ja. gange. <laughs> ja, sindssygt, man. De 1, ingen 3, 4, de, 5. De sidste fire år. De er ja, ikke engang mere endda. Hvorfor endte I et misbrug? Fordi restaurationsbranchen, jeg fandt et sted, hvor... Et der er folk, der gerne vil anerkende mig. Folk, der gerne vil være der. Øhm, men så kan jeg blive så kan jeg blive tvivl om mig selv. Mm. Og så var det en meget nem mulighed for mig lige at tage en streg eller drikke noget alkohol. Fordi så fik jeg lidt federe med mig selv. Men det er faktisk rigtigt, det der med, at du siger med anerkendelse, for det er jo egentlig det hele jobbet går ud på. Altså, det er jo bare konstant en anerkendelse, Anerkendelse hele tiden, når gør, man bare Det er det, du gør, når du arbejder i den her branche. Det er anerkendelse, anerkendelse, anerkendelse. Mm. Du, du arbejder af. for alle andre end dig selv. Du arbejder Lige for præcis. din restaurantchef, du arbejder præcis. for gæsterne. Lige eller præcis. Og kan vi alle sammen være enige om, selvom at du har et bord, hvor de fortæller dig, eh, hvor har du været god, men så har du tre andre bord, som fortæller dig, hvor forfærdelig du har været? Hmm. Ja. så udlægger det hele din aften. Men er det måske ikke også det, man bliver afhængig af? Det der med, at man ligesom starter med at finde et job, hvor man konsekvent lever på den her anerkendelse hele tiden, og så når den her anerkendelse stopper, jo. så begynder man at tage de her stoffer, for at ligesom at give anerkendelsen til sig selv. Altså, Absolut. Fordi det følger jeg da i hvert fald, at når Absolut. jeg tog stoffer, så var det sådan en, hey, der er fandme ikke nogen, der kan ramme mig. Ja, ja, hvad der, vil du se på morgen? Ja, na, na, sådan na, na, na, der er jeg, der fucking shit. Mm. Lige præcis. Hvad tænker du, Thomas? Jo, men den, den skal jeg lige tykke lidt på, for jeg ved ikke, um... jo, selvfølgelig så tænker så kommer anerkendelsen, eller jo, det, det bunder måske også i lidt, oh, jeg så nu, ved ikke, om nu man tager jeg den lige så dybt ud her, ikke? Ja. du er også en mand, vi kvinder. Ja. Der er en anden ting i restaurationen. Did you i restauration for... gender? Yes, I did. <laughs> jo, okay. men, er Men, men ja. som kvinder er der First også, <laughs> som kvinder er der også en anden ting i branchen. Ja, 100, det er, 100, ja. Selvom du er en smuk, flot pige, og, så bliver du stadig set på en speciel måde. Som mand, Især en så flot mand som dig, Thomas. Åh, oh, hold op. Så kan du stå og i og åre, bam, bam skal du bare være, hvem du vil. Men kvinder som os, vi skal... Åh, oh, det kræver bare lidt yeah. mere. Og hvis vi er sadet ned en hel aften, eller bare en hel måned, en uge, var, så bliver det bare nemmere at lige finde en escape, mens du er på arbejde. Mm. Hvornår gik der op for jer, at det havde taget overhånd? Altså, er der en specifik episode, hvor de tænkte nu? Jeg begynder at fuck mit forhold op til min kæreste, mm -hmm. og så økonomisk begynder det også. Når jeg, når jeg kommer over øh, 10.000 plus kroner om måneden mm. på kokain, så begynder jeg at tænke, ah, okay, kammerat. Øh, hvad fanden Helvæs. har du gang? Helvæs. Hvad er det? på, ro på, Så det er sådan nok, det er, nok, det, er, det, er så, det er jo så forkert et eller andet sted at det ikke, at jeg ikke tænker på mit helbred, eller på min næsevæg, eller at jeg, jeg tænker at det er mere bare... nej det er nok det er familie familierelation eller fødselsdag du ikke møder op til eller mm. Øh, mm. du glemmer ting eller ja, fordi du, du ligger og sover en eller en koger ud ikke? det er nok der det begynder du glemmer de vigtige ting at, du, ja så møder jeg ikke op til en min nervøs etårs fødselsdag yeah. for eksempel ja. eller var det noget din familie vidste eller lagde mærke til de har helt sikkert godt vidst, men det er en meget dybere at med mig, men det er ikke get into right now. Another time. Ja, det tager en hel podcast fra mig også. Men det er, når du begynder at fuck de mennesker, som holder allermest af dig, og de mennesker, som er tættest på dig, det er der, du begynder, eller når du ser effekten på det, eller når du rent faktisk snakker med dem, det er der, det begynder mm. for mig i hvert fald mm. at være okay nu norser du sammen, din fucking taber. Ja, men også fordi for mig, der var det, når jeg skulle kigge mine forældre i øjnene, så lige så, så jeg mit eget spejlbillede. Ja, forfærdeligt. jeg forfærdeligt. var forfærdeligt. Jeg, jeg kunne slet ikke kigge dem i What øjnene. I ja, I virkelig. Og de stod der og kigger jo på deres barn, og så, så tror jeg, jeg så mig selv som hmm. et lille barn, og jeg var virkelig sådan... Jeg vil jo aldrig mm. udsætte Anne på 10 år for det her, sådan, hvad, hvad fanden er det, du laver, mand, og så altså, tager mm. der fucking sammen. Mm. Og så er det nok også det, når du begynder at feste i flere dage i træk, så skal du nok også slappe lidt af. It's a lifestyle. <laughs> ja, ja, ja. Nå, men, og det er faktisk også en fucking giftig ting, hvis vi lige kan komme ind på det. Om det ja. Med chefer, der presser deres ansatte til at sige, eller det der med, at det er sådan et flex, at mm. du har arbejdet så og så mange timer, yeah. det er noget, der er helt forkert. Det er noget, der bare og, og, lige, til 40 lige, lige timer Og det der med flekset i at arbejde i mange timer. Jeg har arbejdet inden for en stor koncern, mm. ja. hvor det ligesom bare flexet. Hvor mange timer har du haft om morgen? Hvor meget har du været ja. der? Hvordan kan du gøre? Bam, bam, bam, bam, bam. Ja, det var ligesom sådan en du kom højere op i hierarkiet. Ja, jo Hvis... mere du arbejder, jo mere du udtværede, ja. jo større respekt har du. Var det arbejdet, der gjorde det for jer, at de endte et misbrug? Eller var det hele den her festkultur, som der ligesom var en del dig... Er det har nok været en god blanding for mig i det, at jeg havde en misbrug, da jeg startede i branchen, men sådan, at jeg kommer ind og ser, okay, det eneste, vi laver øh, ude for arbejde, det er at feste. Det hjalp heller ikke, vel? Så hvis du har lidt misbrugstendenser derude, kan Du det bedste. Nej, nej, find et kontorjob. <laughs> gør alt andet, hvis virkelig. du kan. Gør alt. Bliv revisor for den. <laughs> ja, gør noget andet. Det er virkelig rigtigt. Det tror jeg også, det var det, der var det første wake-up-call for mig, der gjorde, at jeg kom ud af branchen. Jeg, jeg tog mig selv lige pludselig at se mig selv udefra. Og jeg var sådan, hvis jeg skal have en jordisk chance for at komme ud af det her, så kan jeg ikke, være, så kan jeg ikke gøre det her. Der mm. kommer ikke en dag, hvor jeg kommer ud af det her. Mm. Hvor der hver dag er fest og farver på arbejde, alkohol inde under efter service, og fest hver dag efter service, og så er det lige meget om det hedder mandag, tirsdag, mm. eller hedder lørdag. Altså ja. det var virkelig sådan en... Jeg kan huske, at jeg fik et arbejde i en lufthavn, hvor jeg skulle være på arbejde kl. 4 om morgenen, for ligesom at undgå, at jeg tog i byen yeah. om aftenen, og little did I know, at så ender man jo bare med at, jeg at tage direkte var Lige præcis. Må høre, hvordan det sig. gik så? Ja, ja. Sig. Det gik nemlig ikke særlig godt. Nej, ikke Lidt for Lidt for Lidt for Ja, fordi det endte jo sådan netop, at jeg, jeg tror, jeg når at være der i to uger. Og øh, så øh, skal jeg ud og drikke noget lille med en veninde. Og jeg siger, at det er en tidlig ud, tidlig hjem. Og øh, så bliver det jo bare til en, der er ikke noget tidlig hjem. Der er bare en... Det er aldrig noget, der hedder jo. Nej, det aldrig. er... Det er aldrig. aldrig. En direkte... Nu har jeg jo arbejdet i branchen i 12 år og jeg kan kun anbefale. Det vigtigste er bare, at du skal holde din grund, når du kommer ind i branchen. Du skal vide, hvad du går ind til, og du skal selv stå standhaftigt og sige, jeg vil gerne bede om sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Man må ikke lade folk altså, tage dig om bag i, så at sige. Og så hvis de giver dig 105 i timen, så kan du godt. Så siger du farvel og tak. Siger du, Fuck dig Så tager du på McDonald's, fordi ja. der tjener du mere. Ja. Men... Nu nævner du et beløb før, Thomas, men hvor mange penge brugte de egentlig på det her? Fordi stoffer er jo dyre. Det de er, jeg jeg dyre. Tænkt, ja. de er alt for dyre i forhold til, hvor fede det er. Ja, altså, alt for dyre. altså nu ved jeg også, at min morfar kommer til at høre det her, så jeg vil helst ikke nævne, Shout out, det. Bare... <laughs> Shout out! Jeg sad også og tænkte, at jeg har lavet et tidligere program, der handler om drikkepenge. Dem havde jeg jo lyst til at kalde drug moneys. Jamen ja. det er jo det, men det er jo Altså ja, det vil jeg gerne mm. sige her og lige nu. Dengang for nu er det ikke lige nu. Men for nogle år siden, da jeg fik mine drikkepenge, det første, de gik ud på, hvor er den lokale pusher. Jeg skal ud og finde nogle drugs, og det skal bare være nu. Og, man skal og, og hvis de ikke blev brugt, altså brugt, brugt på drugs, lige... så bliver de brugt på alkohol. Ja. For det er jo også en sindssyg ting ved den her branche. Mm. Mm. Alkohol det roden, ødelægger Det er råden til folk. alt det ja. Jo, altså jeg har set folk i min branche, som aldrig har taget stoffer før. Men så begynder de at drikke meget. de begynder at hænge ud med folk, som er i branchen. Lige pludselig, tre uger senere, så er de alle sammen fuck på kukke Men Men er, altså, er det ikke fordi, det bliver kedeligt til sidst med alkoholen? Jeg tror ikke, det er så meget det. Er, fordi man kan sagtens drikke og hygge sig og have det sjovt, men der er det nogen pres i branchen. Jeg synes i hvert fald bare, at inden jeg startede branchen, så var det jo sådan en, så glædede man sig til weekenden, og så kunne man drikke sig lidt fuld, og så kunne man have en haje på det. Ikke? Hvor at for mig, da det så blev tilgængeligt, at man lige pludselig kunne drikke hver dag, når man var på arbejde og få en lille skid på, så blev det bare og gratis Lige præcis, så blev det bare kedeligt der står og siger, hvad så skal du med at have en rejmad i buksen? Og så men, er så sådan, I er bare et marokkansk køkken, og jeg undrer mig over, hvorfor jeg rejer herude, men så det, det, det med. Ja, ja, og så kommer man derud, og så er der ad, og Mame bare er lejnet hvide larver, lige på bordet, lige oven på larmekølden, du. Ja, tak. Ja, tak. To af dem, tak. <laughs> ja. Jeg brugte i, i snit, brugte jeg 10 til 12.000 om måneden. Og det er kun det, jeg kan se på min konto. Så det er for måske fire så er der, hvad man har lånt af mennesker. Så har du lånt af og... venner, så det, du har fået i kontanter. Altså, undskyld, men det er jo også en bagsiddende medaljen. Fordi når du så starter på alt det her, lige pludselig skylder du også folk det hvide øjne. Mm. Oh, ja. Fordi du ikke har nogen penge, jo. Fordi ja. man tjener når ikke særlig mange penge i den her pension, altså, Det gør man bare ikke. Og så skal du ud, og så skal du finde det ene og det andet, og så låner du til højre og venstre. Det er et fucking show, når man først er... Ja, egentlig er det, så er det, som om man har blivet fanget i en eller anden sådan der person våg spaghetti, og altså bare er ikke kan komme tom, ud af det. Altså det er sådan en tomme jage film. Ja. Det kører bare i ring og ring og ring og ring og ring. For et par måneder siden, der var jeg ude at spise, og øh, på min gamle arbejdsplads, hvor jeg mødte en tidligere kollega, som så var blevet restaurantchef for det her sted, og øh, så sidder vi og drikker nogle drinks efter, hun har fået fri fra arbejde, og øh, så kommer vi ind på, at øh, hun fortæller nogle episoder omkring de her tjenere, der er på hendes arbejdsplads, som enten ikke har dukket op til nogen vagter, eller har været helt ude af den, eller har stået lige pludselig og fået et angstanfald på arbejde og begyndt at græde eller picture the worst-agtere. Hvor jeg så spørger hende, jeg sådan, men hvad gør du, eller hvad gør I som leder for ligesom at komme det her problem til livs, eller for at holde det nede? Øh, hvor hun dertil bare svarede, Nom, så længe de kan passe deres arbejde, så blander jeg mig ikke. Og hvis de ikke kan passe deres arbejde, så skal de bare ikke være en del af vores team. Mener du det? Ja. ja. Der vil jeg også gerne erkende, at jeg har selv i lederpositioner været vidne til og set mange. Og jeg har bare tændt at være blæst, hvor jeg har sagt til dem, straight up, jeg kan se, at du er helt blæst, så længe at brængsene de kører til tiden, og så længe at produktet er fint nok. Da jeg var som barmanager, hvor jeg har haft nogle mennesker inde, som har arbejdet der i baren, hvor jeg også kunne se, at vi kan ikke kan lige arbejde lige nu. Når du er så hellere til hjem, så vil jeg hellere gøre det selv. Jeg tænker i hvert fald lige, at den her branche, der sker, det sker jo lige nu og her. Lad os nu sige, at man sad på et kontor, og man kan se... Per over hjørnet, han sidder helt barberet af, ikke? Mm. Så kan man jo godt sige, Per, tag hjem for i dag, og så, så starter du i morgen mm. på der, hvor du slapper. Men vores arbejde sker jo i det sekund, vi er på arbejde, så der kan man jo ikke sige... det er i hvert fald svært at bede medarbejdere om at tage hjem, fordi så er man jo mandefald lige pludselig, og hvem skal så tage sig i de her gæster? Det vil jeg også sige. Altså, hvis vi har stået tre mennesker til 250, tre til 250 mennesker, og jeg kan se Thomas også, kalder vi ham, han ja. har også været, han har været helt væk, så kan jeg ikke sige til ham Oh, ja. Så er det så vil jeg hellere sende bomb. folk hjem, så vil jeg hellere selv stå okay. for det. Det er også en rigtig måde at gøre det på, men det er bare for at understrege, at jeg godt kan forstå, hvorfor mm -hmm. det er, man siger udmeldingen, ja. så længe de gør deres arbejde. Så, så blander mig ikke om, at de gør, noget de er ude på toilettet, eller Og hvad jeg, de gør. Jeg deler det også bare, så... Lytterne ved, at yeah. der er motherfuckers like me yeah. out there. So. Yeah. Men igen, altså nu handler det jo også om om branchen, men man skal jo også tænke på vores gæster. Man kan jo heller ikke have gæster, der så sidder i baren eller restauranten, hvor der kommer en ned helt fucked up, mm -mm. som ikke kan se til højre eller venstre. Men jeg føler bare at gæsterne lader mærke til det. Altså, jeg føler, at det var dem, der rusede allermest. Altså, lad mig sige, når du arbejder i en bar som bar manager, så lægger folk mærke til det. Ja, okay. Mm. Ja, det har jeg jo ikke ad. Hvorfor ligger folk, folk mærke, mærke er til det? floor warrior. Sådan. Ja, for så løb på mig bare rundt. Ja, du lægger det ikke mærke, mærke til noget. Det er jeg, to sekunder, jeg er kommet ned med vand nu. Hej, hej. <laughs> Men apropos det her, mine tidligere kollega sagde omkring, at så længe folk gør deres arbejde, så blander hun sig i hvad det ikke gør. Det synes jeg var enormt øh, ansvarsfralæggende. Og selvom jeg godt ved, at man ikke kan redde nogen andre end sig selv, så synes jeg alligevel at det er en chefs ansvar at sætte ordentlige arbejdsrammer og lave ordentlige arbejdsforhold, der gør at folk ikke gør de her ting eller ikke ender her. Ikke fordi at hun skal tage ansvar for folks misbrug, men når man så smider folk på gaden, ved ligesom at fyre folk fordi de har fået et misbrug, man bliver smidt under broen. Ja, så føler jeg jo bare, så er det jo et spørgsmål om tid, eller det ved jeg i hvert fald for mine tidligere kollega, der er blevet fyret på grund af et misbrug, så har de jo bare fået arbejde på en anden restaurant. Mm -hmm. Og så er det jo den samme gamle sang der spiller om om igen, og så er det et mm -hmm. spørgsmål om tid, hvornår de så også bliver fyret derfra, og så kommer vi ingen vejen med det. Hvorfor er det her en del af kulturen? Er det, er det fordi man laver den her stemning for gæsten, eller er det, er det, fordi det er stressende? Hvis I skulle komme sådan helt konkret med en ting, hvorfor jeg tror, det her, det fylder så meget den her branche, som det gør, hvorfor tror I så, det er det? Jeg tror, det er alkohol, hvis jeg skal være sig alle for jeg tror, det er det, der, der starter øh, mange folks misbrug, for det er det, ligesom det, vi alle sammen starter med. Vi starter med en priser, når vi er blevet konfirmander, eller, eller whatever, og så er det, har det nok også noget at gøre med feststemning som vi alle sammen er med til at skabe. Det har ikke noget at gøre med den her stressende kultur, man arbejder under? Jo, det har den nok også, men der er jo, antager at der er mange, der gør det, uden at være alkoholikere mm. eller narkomaner. Hvad siger du, ikke? Altså, jeg vil mene, at det er fordi, det er så unge mennesker, som får lov til at arbejde i branchen. Og det er en meget hård branche. Fred være med det. Men der burde stadig være en form for, hvad kan man sige, kommunikation, inden du starter, på en arbejdsplads, for du skal vide det er hårdt. Du får en hård tone. Det er faktisk i bund og grund en ret ubehagelig arbejdsplads at være på, især når du er ung pige. Og så bliver det let, når du arbejder så meget, som du gør. Du får ingen penge i løn, så det er nemlig at få et glas vin i år, og, og hvis du så er der i lang tid, så kan det udvikle sig til mere. Men i min optik, så ser jeg det 100% som, at det er ejerne, det er restaurantmanagerne, der har et ansvar for at stoppe det her. Men det er sjovt, at jeg sidder og tænker, når du siger det der med, at man ingen penge får i løn, man sidder efter arbejde og drikker. Nu tænker jeg bare lige højt, men når man tjener så lidt, som man gjorde, hvis man skulle komme med nogle tal på bordet, så tror jeg måske, at da jeg arbejdede som som tjener, arbejdede 200 timer om måneden, og alligevel fik sådan noget, hvad, 15-17.000 udbetalt. Når det gjorde du alligevel. Ja. Jeg var bare manager. Jeg fik udbetalt 13.000. There <laughs> you go! <Woo>! Yeah! <laughs> og der var der simpelthen ikke penge til at gå ud og... Købe noget nyt tøj, eller invitere folk på middag, eller til at ud og spise. Men når du arbejder på en restaurant, så alt det her er jo så lidt tilgængeligt for dig. Det er jo lige det, problemet er. Ja. Så du sidder jo og laver et glansbillede af, at du kan sidde der og... Øhm for eksempel sidde noget på Værnedamsvej i København. Og så kunne du, ja, du sidde der med et lille glas, og rigtig flot, der alle dine venner går forbi og tænker, oh, ej, vi har set andet der sidde både torsdag, fredag og lørdag. Hey. Det må fandme gå godt, ikke? Hvis hun har råd til at sidde der og spise østers og drikke orangevin og espresso martinis til dessert. Og hvor det, det jo bare en stor, fed løgn. Altså, Absolut. Sådan, det passer jo ikke, for Nej. det er ikke det liv, man lever. Nej, på ingen måde. Nu har jeg også arbejdet inden for en meget stor koncert, hvor nærmest efter hver fredag, hvor vi lukkede baren, og restauranten, så lavede vi kæmpe bogler, og det var fyldt op af al sprudt, som vi kunne finde. Bang, bang, bang, og vi måtte gøre lige, hvad vi ville. Og vi var i hvert fald 20-30 mennesker inde på restauranten, som kunne lave stafet igennem hele restauranten. Uh -huh. Det var også lidt... Mm. Det gør jo heller ikke noget godt for de unge, vel? Og så forstår jeg da også godt, hvorfor det er så fedt at være sådan et sted. Fordi du er ung, du har ikke nogen penge, du ved, at du bare arbejder arbejde, men du kan drikke dig ja, fjæls, det er jo Det er måden på, ligesom at man får lov til at flotte sig lidt, selvom man ikke har øh, økonomien eller lidt til at, ligesom at flotte sig, så man lever ligesom i lige en falsk karakter. Ikke? Lige præcis. Og det er det det er faktisk ret fedt, du siger det. Den falske karakter, fordi det er det, der kommer om. Det kommer i hvert fald til mig selv. Jeg lavede en falsk karakter ud af mig selv, da jeg arbejdede i branchen. Mm. Tror jeg, at jeg er den her person... Mm, mm, mm. Men det har man bare slet, ikke? Det der ikke med, at man har gjort sig fortjent til at tage ud til en fin middag og købe østers og sidde og drikke orangevin. For man har jo ikke gjort sig fortjent til det. Man sidder jo bare nasser på ens arbejdsplads og får lov til at sidde og spille fandango. Så får du 25 procent i rabat, jo. Og der vil jeg bare gerne lige give et fucking shoutout til alle dem, der er i gang med at finde arbejde i restaurantfaget. Lad være med at spise dig af med en dårlig lund, fordi du får 25 procent på søsterrestaurant. Det er ikke en god pris, venner. Jeg siger det bare lige én gang. Et dozen. The rent. It og så, does not. Ja, og så lukker vi den bare lidt af. Thomas, hvem synes du egentlig, der er den ansvarsævner for det her problem? Jamen, det ligger jo nok øh, på lederne, og det ligger nok på dem, som skaber den her festkultur. Og det er svært at sige, fordi på den ene side, ja, så vil du gerne være et godt forbillede for de her unge mennesker, og du vil gerne forme dem, eller nu tænker jeg højt i hvert fald. Du vil gerne forme dem til at blive nogle gode tjenere, nogle gode bartender, eller blive nogle gode mennesker. Men på den anden side, så skal det også, du vil gerne holde på dem, at de bliver her. Så derfor så skaber du den her fest, ligesom vi siger med, så laver vi ølballing inde på restauranten, yeah, eller hvad det er, ikke? Det er præcis. Så den ligger nok på cheferne. Mm. Det, der så er problemet, det er, at der er nogle røvhuller derude Mm. Ligesom jeg selv var. Så er det det, der er farligt. Har du nogensinde haft jobsamtaler? Mm, få, faktisk. Altså okay. noget, du har sagt til en jobsamtale, at vi har et virkelig fedt fællesskab her, og, og vi, vi holder fester efter service, og det er ligesom noget, du har solgt til vedkommende? Ja, det er det jo nok. Det vil være løgn at sige andet, at jeg siger, ja, vi har det godt, og vi er den, jeg hedder allermest, og jeg har selv sagt den. Vi er en, gå en familie. familie. Fuck, jeg brækker mig. Ja. Jeg brækker ja. mig, jeg brækker ja. mig, jeg brækker mig. Det er den største det løgn. Det er den største løgn. Vi er bare en stor glad familie. Er vi, vi er en familie. <laughs> <Hvis> du hørte <laughs> det, der, hvis du hører det. <laughs> løb, hvis du hører. Yeah. <laughs> run away, stopper, ja, run away. Get out. Så hurtigt du kan. Kommer Pablo Escobar, gå ned på toilettet, men så. Den er klam. Øhm, jeg tror det ligger på, jeg tror det ligger på læderne. Må, må jeg lige modse dig der? Ja. Det ligger også i selv. Nu er jeg også, nu er jeg blevet lidt en øh, gammel tøs i branchen, ikke? Mm. Øhm, Og jeg kan det vildt godt se, når jeg er for unge når jeg møder unge i branchen, så tænker jeg også, at jeg vil gerne passe på dem. Og det er ikke på samme måde, som jeg har passet på dem før, fordi der har jeg været meget med åbent til, at vi skal bare drikke, og vi skal i og o og a, og nærmest når de har mødt på arbejde, jamen vi skal ud bagefter, det er det, du skal glæde dig til. Jeg tror, som gavede medarbejder i branchen, så er det dit ansvar, fordi ledelsen kan du aldrig stole på. Ledelsen er en ond maskine. Preach. De tænker kun på at tjene penge. Jamen, det er det. Så jeg tror, når du kommer ind, så skal du stole på dem, som har været der længst tid. Ja. Giver det mening? Ja, helt vildt. Men igen, jeg er fuldstændig enig med dig, at det er det, man skal gøre, men det er også der, problematikken ligger. Mm. Og det går jo ikke, at det er meningen, når du har en chef for en arbejdsplads, så er det chefen, du går til, hvis der er noget, du har problemer med, noget, der ikke fungerer for dig, hvis du skal ligge dig syg, eller hvis der er noget, du har hjælp med. Så det går jo ikke, at man lægger den her det her ansvar over på ens kollega, som har været der i fem år. Fordi lad os nu sige, at jeg kom og gjorde det ved dig, Victoria. Mm. Altså, det er ikke dit job at passe Nej. på mig, men det og bliver det... det lige pludselig. Lad mig også omformulere mig så, fordi det er ikke på den måde, jeg mener. Selvfølgelig, når du har dine problemer, du skal gå til din chef. Men jeg mener indenfor, når du arbejder et sted inden for koncernen, og se, hvor, hvordan rytten er, så føl din... Ja, det... Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener, det er også bare for at prøve at sætte det på spidsen. Mm. At være sådan, at vi gør os hinanden en bjørnetjeneste. Mm. Det, sådan, det bliver sådan lidt the blind leading the blind anke. Mm. Mm. Fordi at, hvad så, hvis du lige pludselig har en dårlig dag, men at øh, jeg tror, at jeg har altid kunne komme til dig, og så du har en dårlig dag, hvor du for eksempel er endt med næsen i posen igen, bare for at sætte det på spidsen. men mm. så kommer mm. du jo nok, så kan jeg forestille mig, at du også siger sådan, ved du hvad, det er det, det, det, hvad vi gør, eller et eller andet, det har jeg da i hvert fald oplevet, at hvis jeg har nogen og får svisken på disken og siger sådan, åh, jeg ved sgu ikke helt, eller et eller andet, så har mine kollegaer og, og allerbedste venner jo været sådan, prøv lige at høre, der, der er ikke noget farligt ved det, og det mm. er jo bare lige for nu, og vi gør det jo ikke til hverdag, og, altså, så du ved, man gør sig selv en bjørnetjeneste, og man spiser sig af med nogle ting, der ikke er korrekte. Ja, ved du hvad, Anne, lige præcis til det der, det er også bare, øh, jeg tror også, at jeg sidder og prøver at beskytte min branche, fordi ja. jeg stadig er i den jo, men du har fuldstændig ret, fordi det er ledelsen, der skal se det her, og tak for dig, fordi du laver et program om det her, Thanks. fordi så hører man om det. Det er en stor ting. Ja, og det er også vigtigt at sige, når vi tre vi sidder og snakker om det, kunne jeg måske formodet, at dig, som sidder og lytter med, som måske ikke har oplevet det her sidder og tænker, at det her det er bare en subkultur, eller det er de 10 ud af de 80 ansatte, der er mm. på den her armerspas. Ah. Ja, Og Det er Ja, Nej, præcis. Jeg vil bare lige sige til dig, der sidder og lytter med, den allerbedste tjener, du nogensinde har haft på den restaurant, du har spist, har helt sikkert været påvirket af kokain. Den allerhurtigste bartender, der har tjekket den allerbedste drink, har helt sikkert også været påvirket. Det, er ja. altså, det, er... det kan vi alle sammen skrive under på. Ja. Om... Ja. Nej, men det er, ikke bare... altså, det er bare lige for at understrege, at det ikke er Æ, en fjer i Hønsegården-agtigt, men det Ej, er... Det, det er noget alvorligt, det er stort, og det er absolut noget, der skal gøres noget ved. Lad mig sige det personligt her, det, det er også en svær ting at snakke om. Det er sindssygt svært, også fordi jeg kan jo godt forstå mentaliteten, når jeg spurgte min tidligere kollega her, som er blevet chef, at hun har den her tilgang, der siger, når man så længe de passer deres arbejde, så kan jeg ikke blande mig i, hvad de gør i deres fritid. Hvis der er en medarbejder, der siger, at jeg skal ud og tisse, kan man jo ikke sige, om jeg går lige med dig. Jeg ja. er lige at være sikker på, at du ikke er ud jeg og sunger. holder lige øje med. Dig. Ja, hvor sådan, det kan man heller ikke, for der skal heller ikke være overvågning på en arbejdsplads. Så, så det handler jo om, hvilke rammer og forudsætninger man sætter for de her medarbejdere. Mm. Og der kom jeg, tænk, øh, jeg kom til at sidde og tænke på, hvad jeg måske personligt godt kunne have brugt, da jeg tror det ind i den her branche. Og der tænker jeg, at jeg umiddelbart synes, et godt bud var, at når man holder for eksempel personalemøder, menusmeninger, cocktailsmeninger, whatever you do, mm. at man måske fik en eller anden ekspert ud. Altså en ekspert af en eller anden form af en psykolog, der ved, hvordan man håndterer stress eller øh, misbrug, eller et eller andet, der kom ud og ligesom var sådan, gav unge mennesker nogle redskaber til at sige, det er sådan her du håndterer stress eller hvis du går hjem med For jeg kan i hvert fald huske at når jeg kom hjem fra arbejde klokken lort om natten når man har kørt en 7 timers service mit mm. hjerte det hamrede mm. og det var ikke fordi jeg var og på Og man hjert. kan ikke sove. Og man kan ikke sove. Og det var fordi jeg var stresset, fordi mm. du kører 7 timer, sådan altså en fucking run hele tiden, hvor at der kunne jeg godt engang at drikke vand. Nej, præcis, der kunne jeg godt have brugt at der var en voksen der gik ind og sagde, når du er stresset, så siger din krop det og det og det, og, og så bruger du de her værktøjer, eller de her redskaber. Man finder en restauratør, der gerne vil bruge de penge. Nå, men det er der netop ikke nogen, der vil. Nej, desværre. Nej. Men det er vel helt sikkert gavn. Det er vældig. Alle de unge, ja. Ja, men også fordi, at jeg føler, at der er mange af de her øh, ledere i den her branche, der står og... Nej, der, der er faktisk godt... Der er nogle restauranter, som gør rigtig meget godt for deres ansatte. De det også. Ja, absolut. Der, der holder absolut. grusler om, om ting Absolut, med, ja. men, men nu ved jeg, at... Jeg har nogen tilfældes med, at vi har arbejdet inden for en meget stor koncern, hvor at sådan noget bliver ikke tilbudt, Men Lige præcis sådan et sted burde det blive tilbudt. Når de har så mange millioner på bundlinjen... På sådan en kæmpe familie, hvor det var en koncert der, så er det der, man burde passe på hinanden. ikke? Ja, det synes jeg i hvert fald lidt. Så vil jeg i hvert fald føle, at de var mere berettiget til at være så smidende hen og ringe, fordi de er der har prøvet at sætte nogle rammer ja. og give folk nogle redskaber, i stedet for bare at sige, man så længe du gør dit arbejde, så tager jeg skyklapper på, og jeg kan ikke styre, hvad du gør ud på toilettet, når du bare arbejder. Øhm, og hvis du ikke kan gøre dit arbejde, så fyrer jeg dig bare. Mm. Og så er det jo sådan... man kan altid finde en ny. Bang, bang, bang, bang. Man kan netop altid finde nyt. Øhm, det er noget helt andet, men jeg kan huske på et tidspunkt, der så en dokumentar om øh, Gordon Ramses øh, restauranger. Og hvor der er coke på alle toiletterne. Ja, det er ja. præcis. Ja. Hvor han er bare sådan, nej, men det er være gæsterne. Der er ja. noget tolerance. Ja. Ja. Selvfølgelig. Det er jo kun gæsterne. Ja. Ja. Selvfølgelig. Hvor jo jeg, ingen andre. Hvor jeg sådan er. Ser, når du arbejder under sådan et stress. Klart. Mandem, du skal ikke fortælle mig, <laughs> at den mest verdenskendte restaurant nogensinde, at det er gæsterne, der går ud og gør det. Det er på personaltoiletter, som fucking <laughs> er Altså, det er sådan, der, og så står han der og sådan der, nej, det sker fandme ikke her, mm -hmm. der hvis det er et sted, det fucking sker, <laughs> så er det med der. Lige præcis. Ja, ja, man har også arbejdet på en lille restaurant på et eller andet tidspunkt, og der blev det også gjort. Så med de det man bliver skal... jeg gjort over det hele. Altså, jeg, vil... jeg har arbejdet mange steder. Jeg har endda også arbejdet udlandet som tjener, og alle steder, jeg har været... Det er der alle steder. Hvis I skulle give en procentdel, hvor, meget, eller hvor mange der gør det på arbejdspladsen, hvad ville I så give jer et bud? Uh -huh. På arbejdspladsen under service, der vil jeg nok kalde en 50-50. Men jeg tror også, altså jeg har arbejdet meget på bar, mm. hvor jeg tror, der er den måske lidt højere. Der er den 100 procent? <laughs> der tror jeg bare, jeg tror den er lidt højere end på lad os sige, øh, øh, i restauranter, der har åbent til frokost øh, og lukker kl. 12. Men hvis du er en bar, der åbner kl. 6, så er du lukker du kl. 8. Mm der var... Jeg, jeg kalder det 50-50. Det er ikke helt forkert, tror jeg. Jeg vil sige 60-70%. 60-70%. Okay. Yeah. Ja. Det er nok heller ikke helt forkert. No. Altså. Folk har du vildt. Har I egentlig været i misbrugsbehandling? Ja. Det har jeg også. Og de er rigtig, rigt, gode i København. Jeg sige, kære lytter, hvis I sidder med en misbrug, det er ikke så svært. Du skal bare det er ringe... c ca. Ja. ca ja. Okay, ca har også været i... Og det er også fedt at sidde i en rundkreds. For mig personligt, da jeg sad i det der rundkreds, der fik jeg bare lyst til at tage mere coke. Fordi jeg altid er altid og fortæller mm. om deres brander der og mm. så og så meget. Men vores kommune har nogle rigtig gode programmer. Og du kan søge at ringe til dem i aften. Og så kunne du være ikke i behandling i morgen, men i morgen kan du snakke med en socialrådgiver. Der er i hvert fald meget hjælp at hente. Men ja, jeg har, jeg har også været i, uh, i behandling for det. Men, hvad er det for dig? Kansårskredende. Holden, fordi det, det er en svær ting at anerkende for sig selv, at du har et problem. Man bliver ved med, som vi også snakkede om tidligere. Jeg har ikke noget problem. Det er ikke mig. Mm -mm, men... altså det er også, jeg tror også, det har noget at gøre, at du spejler dig i dine kollegaer, som vi også snakkede lidt om tidligere. Så er der din, jeg tror med, din chef, at den, din... personligt for mig har været mit problem. Det er, at jeg har ikke set mit problem i andre, Jeg ser det kun, jeg ser på mig selv, som om jeg kan styre alting. Fordi jeg arbejder som jeg gør jeg arbejder så mange timer, som jeg gør. Så det er jo ikke mig, der har et problem. Jeg gør det, fordi jeg arbejder så meget. Mm -hmm. Så det er jo ikke noget problem. Mm -hmm. Jeg gør det, fordi jeg skal være på arbejde. Men, Men når du lyv... bliver ved med det... Ja, hvad vil jeg si? der nok lidt over for dig selv eller jeg har gjort det. Er du det? Er du sindssyg? Er du sindssyg? <laughs> Føler I, at det bliver ligesom en del af uniformen? Ligesom man altid tager en Absolut. uniform, når man er på arbejde? Absolut. Gør... Jeg vil også sige, jeg har fået lidt en hat på, som værende... Ham, der altid er held i gang. <laughs> ham, der altid er helt på. Øh, og samme her. Ja, så ikke, at det, det er jo nok er jo også, afhængigheden og, i sig selv, der er problemet. problem. nu må Men, jeg spørge dig noget, Thomas. Måske så kender du også det, det her. Når du først bliver stemplet som den, som altid er i gang, så vil du på en eller anden måde også gerne prøve at bevare det. Så vil du det. gerne leve op til selvom det er nogle fucking idioter, som du vil skide et stykke i virkeligheden. Det, det er godt være lige en kollega, og de er søde og sådan noget. Men det er ret nok. Du bliver stemplet som Thomas. Han er fuld på, han er altid på, hvorfor han altid så glad og sådan om Det er bare sådan, Thomas er. Nej. Men man bliver ved med at gerne vil leve op til den her karakter, den her hat, du tager på, ikke? Jeg bliver også nødt til Som at spørge jer, fordi at jeg ved jo, eh, Victoria, du er stadigvæk i branchen, og Thomas, du er halvt der er halvt født ude, sådan der er jo in between right now. Mm. Altså, hvorfor er du stadigvæk i den her branche, når I har været så langt ud og skid? Oh. Må, må jeg svare? Ja, svare. Jeg er i Husk branchen, mig. fordi jeg elsker branchen, og det er min branche, jeg har også personligt... Jeg har været clean i to år nu. <lødere> <Congratulations. tryk> øhm, og jeg arbejder et, øh, et sted, som jeg faktisk aldrig troede, at jeg ville få et arbejde på. Så de finder altså, det er, hvad jeg kan finde ud af. Jeg jeg her jeg lidt, fordi jeg bare er sådan, fuck, det er så nemme penge. You Eller nu... Hvad for noget? <skrælless> <hælless> ja, jeg er fucking broke, mand. Ej, det er fordi, det er så nemt. Når du har erfaring, du kan altid træde ind. Fordi restaurationsprojekt, og det er jo en god ting ved det. Du kan altid træde ind, lige så snart du har den i gåsøjen. Så kan du træde ind på en værkrestaurant, så er det, det samme. Så kan det godt være, at der er noget andet på tallerkenen. Vinen er det samme uanset, hvor du er henne. Cocktails der er altid. Altså så er det derfor, jeg har prøvet at slippe væk. og Det holdt måske fire måneder, mm. og så nu er jeg tilbage igen. Ikke? Fordi jeg er sådan, ej, så prøver jeg noget fuldstændig andet. Mm. Og så ender jeg med at røve kede mig, fordi det er fucking sjovt også. Det skal mm. også siges. Ja. Det er en fucking sjov branche. Men det er du sådan også. Sparelig. Ja, ja, nej, no, 100 procent. Ja, jeg har også lyst, det er sådan... Og sige, at når jeg stiller jer det spørgsmål, så handler det ikke om, at jeg prøver at få jer ud af den her branche. Det handler bare om at sige at det her er en branche, der skal tages lige så alvorligt, som at være revisor, eller advokat, Absolut. eller bankmand. Og der findes nogle typer som os, som lever under for den her branche, fordi vi er ekstroverne, udadvendte mennesker, der okay. sætter en død i ligesom, at lave en service for nogle andre. Det er det, vi lever for. Og derfor skal der også være et fag til os som restaurationsbranchen. Men det går bare ikke, at der er så farlige rammer, der gør, at man hele tiden, ligesom du siger, Thomas, der hopper ud og ind, og så siger, nej, jeg vil ikke alligevel, men det er jo det, jeg brænder for, det er jo det, jeg gerne vil. Okay. Og det er det, jeg er dygtig til. Også hele grundet for at lave den her podcast, vi bliver nødt til at få det på tale, at der skal være ordentlige arbejdsforhold. Mm. Ligeså der også skal være ordentlige arbejdsforhold for sygeplejerskerne og tømmerne. Absolut. Og Hørt. Hørt. Hørt. Øhm, mm. <laughs> det er øh, en øh, tradition i podcasten, at vi altid slutter af med et lille godt råd. Mm. Så hvis I kunne få lov til at få en et banner uh, nede på Rådhuspladsen. Hvad skulle der så stå på det banner? Vil du starte, for min er negativ? Kom med Okay, jeg, jeg vil sige sig til min. alle de unge mennesker, som jeg ved ikke, hvorfor I lytter. Eller jo, det ved jeg godt, fordi Anna, er, det, det er et fucking god program, andet er pisse Det er det jeg det, ved, <laughs> så, øh, det klipper vi ud. Vi Hvad hedder det? Nej, det gør si vi ikke. <laughs> Nej, det var perfekt. <laughs> jeg vil sige, hvis I kan noget andet, gør det. Gør noget andet. For du kan have det rigtig sjovt, men det kan også trække dig virkelig, virkelig... Altså, du bliver alkoholiker rigtig hurtigt. Jeg vil sige, gør noget andet. Det vil være mit råd. Undskyld, Victor. Ja, tak. Ja. <laughs> Uh, jeg vil sige, hvis du har bedt i næsen, og hvis du gerne vil være noget, og du virkelig gerne vil lære noget om dig selv og din egen personlighed, så er det branchen, du skal ind i. Bare have bedt i næsen og lære at sige, uh, sige nej tak. Uh, Thomas, jeg får lyst til at tilføje til det råd, du kom med, at uh, man skal passe på med at træde ind i branchen. Der vil jeg gerne sige, sådan en som mig, jeg er egentlig ude af branchen, så jeg arbejder ikke i en restaurant mere og jeg arbejder ikke som bartender, jeg arbejder ikke som runner. Men jeg elsker stadigvæk hele servicefaget, og jeg sætter stadigvæk en dyd i at lave, øh, lave en god service. Så jeg har for eksempel fundet et arbejde, hvor jeg arbejder på et kontor, hver dag, hvor jeg sørger for... At Ej, hvor folk... spændende. Åh, ja. <laughs> oh, boring. <laughs> men nej, men hvor jeg stadigvæk går rundt og snakker med folk, der er på arbejde hver dag, og jeg sørger for, at der er meld til kaffen, og der står noget frokost frem for dem, men hvor der er ordentlige arbejdsrammer, der er pension, der er syge dagpenge, det er fra 8 til 4 hver no, dag. Men Man kan altså noget. også godt arbejde i branchen, hvor man får pension. Ja, som om. Men... <laughs> altså, jeg shout jo lige til folk, der gerne vil være i branchen. Nej jeg vil også sige, jeg, jeg, I steder, måske, jeg har også arbejdet. Jeg, nej, det er rigtigt nok. Til Viktors forhold vil jeg også sige... I også til mig, hvis vi yeah, skal arbejde. Ja, yeah, hvad hedder det? Der er også steder, som passer rigtig godt på en, og de køber dine uniformer, og... De betaler faktisk pension. Jeg godt på De gode steder findes også, der er bare langt imellem. Du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder af vores 24-7-app eller din foretrykkende podcast-app. Du kan selvfølgelig også lytte med hver lørdag kl. 11 live i radioen. Og øh, jeg vil sige tusind tak til Thomas og Victoria for at være med i dag. Det har simpelthen været... Tak fordi du er kommet. Ja, det har simpelthen været så fantastisk. Jeg er så glad for, at... I har tur og stille op til det her program, Det har været øh, lidt et problem for mig at finde nogen, der havde lyst til at tale højt omkring. Lidt nogle fucking argumenter. Ja, ligesom det er jeg så glad for. At... <laughs> Hold der om. Nej, sorry. <laughs> så er jeg så glad for at jeg fandt. Jeg tog nede på Istrigade og spurgt dem <laughs> Ja, du ved hvor du skal finde os, ikke? <laughs> tusind tak til Thomas og Victoria. tusind tak til dig der har lyttet med.